Ante och Åkadevår har besökt datorsamlaren Pontus Pilgren och tittat på hans gamla datorer. Reportaget finns med i avsnitt 14 av podden, ja, eller kapselsändningen om du så vill, Gårdagens värld idag igen. Det här, det är den långa versionen för den som är extra intresserad av detaljer om datorhistoria. Så vi börjar i ett kallt förråd ute på landet utanför Uppsala. Ja, eh, jag flyttade alltså till Storvreta ungefär samtidigt som jag började samla på datorer och eh, vi hade nog på känn redan då att vi skulle flytta till någonting större. Så jag hyrde ett förråd och hade de saker där som jag inte hade plats för hemma. Men... Ja, sen så flyttade vi för två år, och snart tre år sedan. Och eh, grejerna har liksom de har blivit fler av sig själva. Eh, och, det brukar bli så åt en Och det blev inte riktigt så stort eh, utrymme där eh, dit vi flyttade som jag hade hoppats. Så att, eh, just nu så pågår en utrensning och en städning. Och det här är det som inte på något sätt förtjänar att vara i, i mitt egentliga datorutrymme. Men alltså samla på datorer eh, vad, vad betyder det och hur börjar man? Um, ja, till att börja med så krävs att man är någon sorts samlartyp och det är jag. Jag har samlat på frimärken och akvariefiskar och allt möjligt. Um, sen så började jag väl började väl just datorintresset när jag gick med i universitetets förening update eh, och fick se de fantastiskt häftiga datorer som finns där och då tänkte jag att sådana här vill jag ha och så börjar jag läsa på och lära känna människor som delar mitt intresse och och sen så visar det sig att i, i Sverige och särskilt om man bor i en universitetsstad så är det väldigt lätt att eh, att få datorer så att om ni ser det omkring så är det i stort sett ingenting jag har betalat för mer än frakten här inne. I ett fall så var det en datorförening vars lokal hotades av eh, eh, nytt, nytt järnvägsspår. Deras lokal skulle helt enkelt jämnas med marken. Eh, där fick jag i alla fall ett år på mig att förbereda. Det var tur det för det var ganska mycket saker. Och ja... Eh, Um, och man kunde få lite vad som helst här. För här har vi kablage av uh, intressant sort. Uh, och här har vi lagring. Det här är ju... Uh... Ja, nu är det lite lurigt eftersom det inte är ett visuellt medium. Men uh, det jag håller i nu är ungefär stort som en LP-skiva. Uh, fast kanske hundra gånger tjockare. <laughs> det är alltså fem centimeter tjock. Uh, och det är en, en utgång en hårddiskskiva som innehåller 5 megabyte tror jag. är kartruder. Och du har ju fem stycken av dem staplade här och det har vi ett helt gäng till så ja, du har säkert ja, kan det vara nästan 100 megabyte. Här. Ja men då får vi titta på den här lite tjockare kakan här mm. där du ser att det, jag tror det är 12 skivor i en cylinder som rymmer över 100 megabyte Den ja. är fantastiskt stor, mm. ja men ni ser att det var ju lite mer. Mm. Ja. Och det är väl ganska typiskt ja. här för, för äldre och det här ganska volumösa saker, man pratar om fem megabyte så ser det stort som en LP-skiva liksom. Ja, ehm, vi kanske ska ge en liten beskrivning för de som lyssnar eh, vi står alltså i ett av mina två förråd. Det andra förrådet delar jag med en kompis. Ja, Väggarna är täckta med hyllor. Hyllorna är fyllda med allt från PC-desktops till gamla mackar. Till kartonger med kretskort, hårddiskar, manualer. Här ligger ett 20-tal fäntbord var en hylla. Ja, det där var... Jag vet inte riktigt varför jag fick för mig att jag skulle ta med mig dem men det var från den här dataföreningen vars lokal skulle rivas så hade de en helskottas massa tangentbord av naturligtvis en sort som nu inte kan köpa idag så att det kanske var därför. Jag tycker om att samla på mig reservdelar. Inget av det här är ju särskilt lätt att hitta egentligen. Jag har haft tur eller otur att, att samla på mig allt det här. Så, så det är ju inte bara gamla grejer som är äh, gamla vad jag, äh, tråkiga bruksmaskiner, utan här finns saker som folk en gång i kalla för rena superdatorer. Då. Ja, äh, hemma så har jag en, en dator som faktiskt är en superdator min definition av superdator för folk har olika definitioner av superdatorer det är att den har någon gång funnits med på topp 500 listan det vill säga den lista över världens 500 snabbaste datorer Ante har ju jobbat med sådana datorer på sitt förra jobb tror jag och i mitt garage så har jag ett datorack stort som ett kylskåp ungefär som har tillhört Ja, vilka är det? Någon av datainstitutionerna på Uppsala universitet som hade tre sådana rack och då kvalificerade man in sig på plats 450 eller någonting sånt på topp 500-listan och låg där i några månader innan man blev utsparkad och ja, hur som helst, I, i min definition så är det en superdator och jag har alltså en superdator i mitt garage. Men vad var väl det i den här frågan? Oh, titta Sparkstation -Spark 20 står det mm. titta, massvis med äh, roliga sandburkar ja, eh, nu flyttade vi oss över till det andra förrådet det här är mestadels eh, våldssaker, min kompis som jag hyr det här förrådet med han gillar sandburkar alltså, eh, datorer baserade kring Sans Spark cpu Jag gillar mera saker som digitala har gjort och Silicon Graphics har gjort. Det precis, så det är lite som precis som, som att samlar på en frimärke. Man har sin liten egen nisch. Man samlar inte bara på och datoriskt. Men kanske en viss tillverkare eller en speciell typ eller vissa årgångar och sådär. Eh, nej, jag har funderat mycket på varför jag, funderar, eh, varför jag samlar på det jag samlar på. Varför just Silicon Graphics? Varför just digital equipment? Och... Så här har jag roat mig med att göra listor över... Eh, andra anledningar att samla på datorer. Man ska ju till exempel kunna samla på datorer vars eh, konstruktörer på något sätt har signerat sin eh, dator. Eh, eh, då kan man ha en Amiga 1000. och man öppnar locket på den så finns det signaturer av alla eh, som var med och, och ingenjörer som var med och den samt en av ingenjörernas hunds tassavtryck. <laughs> Eller en eh, Apple Macintosh om man lyfter av baksidan på en sån så står eh, ingenjörernas eh, Steve Wozniaks då bland annat eh, signaturer i, ingjutna i plasten och ja, det finns lite sådana och eh, vad finns det mer? Ja, en annan lista jag gjorde det var på datorer som sitter i andra datorer eh, det, är, det finns ett antal burkar till exempel en Amiga 2000 som jag står och tittar på här där man gjorde ett instickskort med en PC på så att du, samtidigt som du körde Amiga och Amiga OS så kunde du ha ett litet fönster på skärmen där du körde dos på din PC som satt i, i den datorn och tittar du har en Amiga 3000 också det är väl, jag kommer ihåg att jag drömde om att ha när jag var mycket yngre än jag nu Ja, det är faktiskt Valls dator. Den kommer också från den här datorföreningen i Sundsvall. Det är många datorer från den här datorföreningen i Sundsvall. Jag tycker det är lite intressant det där med vad man, vad man samlar på, och varför och hur. Och, och man hittar det och vad man kan göra med det. Så det, eh, ja, det finns något citat när det som datorsamlare brukar referera till. Då då. Jag, jag kommer inte ihåg det ordagrant, men Dagen man börjar samla på riktiga datorer alltså underförstått datorer som tar upp ett helt rack så lär man sig om högspänning första hjälpen och någonting mer och gärna på samma gång. Signifikant kanske. Ja. Det här är också intressant för det här är en dator som alltså är den är, är mattsvart den har liksom röda detaljer ganska tydlig, klar röd färg den har lite så här den är liksom inte helt rak fyrkantig utom eller så har den lite en avfasning och där finns det liksom en rundad röd detalj så, så det får vara att den är liksom designad den har liksom en visuell design till själva för att vara en grå kloss liksom, det tycker jag är tilltalande det kan jag tänka mig en anledning till att spara på sådana här datorer också. Den Ja, den är ju ja, mycket snyggare än den här gråa klossarna ser framför oss här. Till exempel. Absolut. En väldigt stor anledning till att spara på just Silicon Graphics är att de är fantastiskt snygga jämfört med alla andra datorer. De har ju fått designpriser och allt möjligt för sina ja, datorer. Inlag, pukås, färg, till exempel och då är det ju inte designpriser för datorer utan generella designpriser. Vi flyttar oss nu till Pontus hemma för råd och garage. Där pratar vi också mer om datorföreningen Update och om en utställning som var på museum Gustavianum här i Uppsala för några år sedan. Det vi hade alltså en utställning på Gustavianum och vi i det här fallet det är datorföreningen Update. Vi kan, eh, utställningen kallade vi för 3 ton minidatorer tror jag det var. Eller bara 3 ton, ton datorer ton, tror jag. Så där vi ställde ut... Datoföreningens datorer som nog mycket väl kan väga tre ton mm. sammanlagt. Det var någon överslagsräkning vi gjorde. Och där hade vi en PDP 8 uppställd med ett kretskort, en lödkolv, ett orsloskåp, lite ritningar. Så att det skulle se ut som någon sorts autentisk reparationsmiljö eller serviceingenjörsmiljö. Sådär. Jag, jag blev så, så här stolt då för att jag, jag hade precis eh, lärt Rebecka att eh, löda. Mm. Eh, och så var vi där så gick vi kring och så pekade hon på ett kretskort och så sa han hur många kallödningar på den där <laughs> <laughs> och så var det ju det och ja. sen så gick Ante hem och kollade upp det där och sen sa han att ja det är, det är välkänt att just den här datormodellen hade många fel som är beroende på kallödningar så. Det var värst en anledning till att äldre datorer är bättre än nya datorer det är väldigt lärorikt att hålla på med som sagt, det mesta är dokumenterat, information finns att få, vill man veta hur sakerna funkar på allra lägsta nivån eller mittemellan så kan man läsa sig till det. Ja, och vi kan gå vidare till nästa rum för nu står vi i förrådet här då. Ja, det här är det utrymmet som, som vanliga människor förvarar sin bil i. Jag, nej, jag har byggt en datorhall med riktigt upphöjt golv och här inne så står ja ska vi räkna. En, 2 3 4 5 6. Fem, sex, fem eh, sex stycken fullhöjdsrack, alltså ungefär lika långa som en människa och en två, tre, 4 5 6 halvrack som räcker ungefär upp till naven på mig. Jag, jag kan... Vad kör du för något? Var, när startar du dem? Det pinsamma är att jag startar dem ju mest när jag antingen ska ge bort dem eller sälja dem. För då vill jag gärna ge bort något som fungerar. Men nu, nej, men nu senast så var jag på en datormässa i Västerås för gamla datorer. Och de hade Tetris-special för det var Tetris-jubileum om det var förra året tror jag det är. Tetris är 30 år eller något sånt. Så då förberedde jag en PDP-11 eh, med terminal och, och sådär. Eh, och originalversionen av Tetris, alltså den ryska prototypen mm. eh, som skrevs på en, en rysk PDP-11-klon, alltså en kopia av en, den amerikanska PDP-11-datan. Eh, och som de insåg då att det här är ju jätteroligt och alla som arbetade på den, den, den universiteten fastnade i det där och spenderade all sin tid med att spela Tetris. <laughs> då, då, för, då förstod de att det här ska vi kommersialisera och så gjorde de en pc versionen och som CD-mera hittade till väst. Och, och detta, det är inte första gången det här har hänt i Latestolen heller, det är samma sak som hände med, med, med Dungeon på MIT- Ja, att de mindes efter lite. Och Space War för den tiden ja, också. Jag tror att den här idén med att, det fanns, att man har olika månfaser och sådär. Att man pratar i hackerlomen och månfaser blev tillämpat senare på vilken fas man fick, man fick spela Space War och inte. Som <laughs> hade en speciell månfas då var det okej att spela Space War för annars behövde man göra jobb också. Ja, ja, ja. jag förstår. Äm, annars så håller jag på att plocka ihop. Mikrovaxar eh, just nu det, De ja, står ut Ja, och så ännu mindre det är de som står utspridda i delar Över hela skrivbordet Och golvet här Som jag har fem stycken av någon anledning Så jag ska plocka ihop två som funkar bra Och har mycket mindre. Okej, okay. eh, vad är det och när ifrån? Eh, vax är ja, svåra frågor Jag ställer <laughs> Um... Jag kan säga jag hade en, en vaxarbetstation när jag gjorde mitt exjobb. Den okay. var väldigt gullig jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Men det var vms den och så fanns det ett tangentbord som sa pip varje gång man tryckte ner en tangent. <laughs> jag ska ju gissa att du hade en mikroväx 2000 eller 3000, någon av de modellerna. Eh, vax från början är väl slutet på 70-talet eller början på 80-talet i alla fall så man tog fram riktigt stora, häftiga datorer som var blå och snygga eh, det var efterföljande till PDP 11 det var 32 bitars och oh, jättestort på den tiden okay. eh, jag har en anekdot om det måste, måste jag komma ihåg jo men hur som helst, de här vaxarna krympte ju med i samma takt som tillverkningsteknologi för kretsar krympte. Så de blev mindre och mindre och snabbare och snabbare. Och till slut så gissa jag, när gjorde du exjobb, jobb 90-talet någon ja, gång? Ja, det var typ 99. Ja, då var det en ganska onänd maskin på den tiden. Men kanske vid 95 sådär, så hade de... Ja, Eller i början på 90-talet också så hade de blivit så små och snabba att man hade dem som arbetsstationer på sitt skrivbord. Då körde man för det mesta OpenVMS. Vi har ju en svensk hjälte som har portat NetBSD till Microvax Så det kan man köra också om man vill. Ehm, ja, vad ska man säga om dem? Väldigt robusta maskiner, gjorda för att gå länge. Ehm, jag, har många, jag har en anekdot om det. Ehm, när ett flygplan kraschade in i ett av tornen i New York, här World Trade Center, så var det flera vaxar som gick sönder eh, i, i, eftersom man hade eh, mycket eh, affärs, vad säger, vad heter det? affärssystem körandes på vaxar i, i World Trade Center. Men då hade man ju tänkt efter att man skulle ha ett redundant system ...i det andra tornet. Så de vaxarna... ...tack vare det här operativsystemet OpenVMS... ...kunde väldigt enkelt... ...bara lämna över all verksamhet... ...till de fungerande vaxarna... ...i, i, i det andra tornet. Och sen så gick ju det tornet också sönder. Så då var det, fanns det då de som hade investerat... ...och hade ännu fler vaxar på ett tredje ställe som klarade sig men de som hade nöjt sig med redundans i det andra tornet råkade ju då ut för ett för nedtid det, mm. det som man absolut ville undvika så vaxar var vanliga i sådana system som skulle köra, köras jämnt och absolut inte fick gå ner eh. Jo, jag hade en anekdot om vaxan och 32-bitars. Det fanns en intern stridighet på digital när man tog fram vaxen, För det fanns en annan stor dator som eh, kallades för PDP-10 som var ett 36-bitars system. Och det var många som tyckte det var konstigt att man la krut på, på vaxen. Man tyckte istället att man skulle använda PDP-10 i, i samma syfte. Eh, och då sägs det att när en av ingenjörerna, huvudingenjörerna för PDP-10-systemen tittade på ritningarna för vax. Och så tittade han på dem ett tag, kliade sig i huvudet och sa eh, Ja, det här verkar ju jättebra, fast det saknas fyra bitar överallt. Det fanns mer lite mer emotionell laddning i en datarkitektur på den tiden än vad det gör nu. Ja, det är ingen som bryr sig om egentligen längre vad som finns inuti en dator man, man startar upp och så vill man att man Word ska vara igång eller så vill man att Firefox ska vara igång det är, det är inte så vanligt nu för att man, man bryr sig om exakt vad det är som finns i datorn vilket ju kanske är hela grejen med att samla på, på gamla grejer för då bryr man sig om vad är det här för en gång hur funkar just den här grejen liksom. Ja, och det här är något som jag absolut inte kan förklara um, jag känner ju absolut det här emotionella när jag tittar på en, datorerna här inne och eh, jag vet precis varför jag gillar den där datorn och varför den har en plats här i, i, mitt, i mitt garage eh, och läser man på, på forum och mailinglistor och eh, alltså eftersom jag, det här är gamla saker så läser jag ibland också på, på äldre eh, gamla alltså arkiverade forum och sådär för det finns information och det man märker är att det är folk är väldigt investerade i sina system. De gillar sina datorer och folk kan bli upprörda än idag på att det var vaxen som var den som det satsades pengar på och att PDP-10 lades ner. Aha, jag rockade ut för det. Jag stötte på det nyligen. Men jag, jag, tyckte, jag, jag retweetade ett, ett, ett, ett VMS-skämt. På, på Twitter och undrade så jaha det, det är nog ingen som följer mig som förstår det här skämtet så här. jo det jag visst, fast jag tycker inte om det för, för, för de var så dumma. ja så det är det, det, det, det, det, det, det är någonting det är som ja, ja. och en annan tillfälle så var en, en föregångare till PDP10 PDP6 den Byggdes det bara 23 stycken av. Och tyvärr, mm, det är inte som så verkar tyvärr, tyvärr så verkade det som att alla de har förstörts på något sätt. Och den sista. Alla Ja. Jag vet inte, in i Boston. Och just det. Mm. I Boston <laughs> fanns det ett datormuseum som Digital hade sponsrat. Det datumuseumet gick sen upp i det större Computer History Museum. Och de alla deras artefakter övergick till det museet. Och bland alla artefakter och föremål och dokumentation och så som kom till Kalifornien och det nya Computer History Museum så fanns det ingen PDP-6. Aha, den försvann på vägen? Den, den, gjorde, den syntes på någon sån här år, årlig träff för digitala användare och sen är det ingen som vet vart den har tagit vägen. Och man... Det sägs att man kunde köpa delar till PDP6 i, i museet i Bostons gift shop. Vad heter det på svenska? Museibutiken. Så av det har några dragit slutsatsen att de plockade in ner den där och sålde bitarna. Och att man då begått någon sorts helgerån. Och mm. folk blir än idag upprörda över det där. Vad som egentligen hände, det vet man inte. Mm. Eh, och jag är inte säker på att alla detaljer som jag nämner nu är helt korrekta. Det är ju saker jag har läst i andra mm. och tredje hand. Det är så här, rykten, rykten att de går. Ja. Absolut. Vad jag däremot vet så är att det har dykt upp en på ett museum i Australien. Så att det finns förmodligen en sådan dator bevarad. Och det är väldigt roligt. Och jag, hoppas, och jag tror att eh, jag läste en inventering eh, på, från det här museet i Australien för jag var väldigt nyfiken på om de faktiskt hade den där listan eller inte och då stod det en liten notering om att eh, den där stora samlaren i USA har poängterat hur värdefull den här datorn är och mm. att det är en av föremålen som ska bevaras så jag tror att de förstår vad det, att den är viktig och att absolut inte ska rensa ur den du kommer förstås naturliga frågan, när jag åker du till Australien och, och tittar på den där? Eh, ja, om de öppnar museet, för det är stängt. <laughs> <laughs> det ligger i Perth. Ja. Eh, ah. eh, det är Wireless Hill tror jag det heter. Det är egentligen ett radiokommunikationsmuseum som bara råkade ha den där. Jag har inte mm. riktigt koll på varför. Mm. Är det någonting som vi absolut borde titta på när vi ändå är här? Ja, just det. Precis. Ehm... Um... Det var en väldigt svår fråga. Ja, ni ska, ni ska titta på den här stora, orangea ja. DEC 2020. Det är förmodligen den enda PDP-10 som det är rimligt att köra i ett, i ett vanligt hem, ett vanligt hushåll. Den är alltså, trots att den kräver ett stort skåp- en, en hårdisk som också är ett stort skåp och en bandstation som också är ett stort skåp så är det en väldigt liten PDP-10. Och den går på vanlig, vanlig ström? Den ska gå och köra på vanlig trefas mm. som man har i sitt hus. Det kan behövas lite specialkabeln, men det ska nog ordna sig. Men 32 eh, ampere, 16 ampere? Vet faktiskt inte. Den är inte så stor. Så att, eh, det finns mindre pdp 10 men de är inte tillverkade av digital. Det, det, finns, det fanns andra tillverkare som gjorde kompatibla maskiner. Den här är lite rolig, för jag är... 99% säker på att det här är AIDA. Jaha, <laughs> det, vad är det? Det är nämligen så att datorföreningen har två datorer, AIDA och Carmen. AIDA är datorinstitutionens datalogi tror jag var från början, PDP10 som väldigt många datavetare i Uppsala har eh, jobbat med och ty tycker om. Eh, den, dref, den donerades sen till Update och Update körde den fram ända fram till 95 faktiskt. Men grejen var den att innan man hade den AIDA som finns hos Update, det är en 2060, så hade man en AIDA som var en 2020. Mm. Eh, man insåg ganska snabbt att den här 2020 som är lite långsammare, har inte lika mycket minne, är inte tillräckligt stor för de behoven som fanns. Så då ville, man, då, då ville man uppgradera till en 2060. Man ville byta ut datorn. Eh, på den tiden så fanns det här Uppsala datacentral. Och alla datorinköp skulle gå via Uppsala dator, datacentral. Uppsala datacentral, de tyckte väldigt mycket om IBM. Eh, var väldigt negativa till digital. Det var väldigt mycket byråkrati om att köpa en dator. Så, ja, det där fick de inte göra hur som helst. Så jag vet inte om de fick nej eller om de aldrig försökte. Istället så hade de mandat och pengar till att köpa uppgraderingar. Så då ringde de till Digital och sa Hej, vi vill uppgradera våran 2020 till en 2060. Kan ni gå med på det? Ja, det är ju en helt ny dator. Ja, men om ni skriver uppgradering på alla papper så blir det jättebra. Och digitalt fattade galoppen och gick med på det hela. Så vid uppgraderingsdagen så rullade man ut den gamla datorn och rullade in den nya datorn och hade uppgraderat den till 2060 som är AIDA. Så det här är kanske då 99% säkert original AIDA. Ja, för att eh, original AIDA hamnade i Stockholm eh, hos NADA. Och NADA hade två stycken. Venus som står här och Nadja. Nadja. Eh, Nadja finns kvar i Stockholm. Eh, vi, vi i update fick chansen att hämta de datorerna eh, när Stacken, som är Stockholms eh, datorförening, eh, hade, inte längre hade råd med sina förråd. Så att någon av Venus och Nadja är original AIDA. Eh, 99 procent säker på. Det finns, finns en tredje där i Stockholm som heter Aurora. Det skulle kunna vara den också. Så den datorn ska man, den är ovanlig så den ska man inte missa när man är här. Och det är väl signifikant här också att, att de har namn. Och det är inte liksom bara, mm. bara namn, som heter, det är liksom personnamn också. Är, ah. att de, får, de får lite personlighet liksom. Jag tror egentligen att det, det är viss vidskepelse i det hela och som båtar så ska man inte byta namn på dem hur som helst. Mm. Så jag vet inte om jag ska döpa om den här till Aida eller om den ska få fortsätta heta Venus. Det är lite svårt. Ja, det låter lite grann som att det är 33% säkert. <laughs> Äsch, kom inte hit med statistik. Jag är datavetare. <laughs> ehm, och sen så ska man väl egentligen, om man ska titta på en dator till, så är det här borta. Mm. Oj. Ja, det är ja, eh. Och det är min digital PDP8E som nog är den äldsta dator som jag har. Eh, den ser vi här i bordsutförandet. Den har en liten fin eh, lock på sig. Annars så monterades den brukligen i rack. Det kan man se där, för där mm. har jag en till PDP-8E. Ja, den här Men den har ju... jättefina orange och gula sushi. Det Den ser väldigt 70-talig ut i fangetorn här, brunt och orange och gult. Precis, den är från 73 och det är just därför som man ska titta på den. Mm. För det jag fastnade för när jag var hos Update så var det Updates PDP-12 som har en stor och grön fin... Panel på fram på med många knappar och många lampor som blinkar. Det är väldigt den, den är, Jag vet inte vad det är med, med blinkande frontpanelen, men det är något som tilltalar de flesta dator mm. på något sätt. Så, eh, det kallas med ett samlingsnamn för Blinking Lights och det är något vi gillar. Eh, och ja, jag letade i nästan fyra år innan jag fick tag på min första PDP-8 och sen gick det ytterligare några år innan jag kunde hitta den här andra. Jag hade verkligen tur för de är ovanliga. Och det finns mycket att säga om den här men eftersom jag har lite kort om tid så tänkte jag visa vad som står ovanpå den istället. Jag ska flytta på lite saker här bara. Här ser vi en en rolig grej. Vi har en, en en lång remsa med, med mm. papper med, med hål i som alltså är eh, ett, också ett äldre sätt att spara på på Ja, och den här datorn kommer från en skola. Och den lärare som var ansvarig för den här datorn har skrivit med stora bokstäver på datorn. OBS, PDP är mycket känslig för hur den blir behandlad. Läs instruktionen. Knapparna på minnesenheten för ej ändras så det som var dator det kallade han för minnesenhet så han hade inte riktigt koll på vad det var så är det underskrivet här med hans namn men om man ser sen så har han skrivit eh, ett meddelande till en sista hälsning tack och farväl 830511 och så samma underskrift det här är uppenbart en person som har Känt mycket för den här datorn. Jag var tvungen att skriva en sista hälsning på locket då. Mm. Och han har daterat den. så den här gick ur tjänst 83. Och ja, det är frågan är om den kanske har hållit. Man använt den in fem år eller något på skolan. Och jag hämtade den här om året och den stod kvar där inne. Så det är verkligen flax att de har, de har haft sina lokaler kvar. och Folk har. Han och hans efterträdare har haft vett och inte slänga den. Mm. mm. Den är ju riktigt tjusig. Och som sagt, oerhört 70-tal i nu. Jag får på PDP förresten. Jag, när du nämnde det här med, med politiken kring att köpa nytt och uppgradera. Jag vill minnas att anledningen till att Digital började producera PDP istället för datorer. Var att... Eh, att eh, det var någon som var, var intresserad av att köpa deras första dator. Men de fick inte köpa någon dator. Och då kom eh, Digital vd på att men det är ingen dator. Det är en programmable data process. Processor var det just, det, precis. just det. Ja. Det var eh, också någon sån där grej. Då att datorer höll på att bli omoderna. Och datorer ansågs vara dyra. Och, eller omoderna är väl fel. Men det, det var... ja. Det fanns ett visst motstånd mot att köpa datorer. Så vi är helt rätt. Då valde man att kalla dem för programmerbara dataprocessorer. Det är inte en dator. Mm. Mm. Här har ni förresten en vax 11750. Mm, dittan, det är ja. den andra vaxen som... Den kan man även köra. Den kan man köra. Vad mm. ska... är det Ja, det är en krympt version av den stora 780. Var det 780. Jag tänkte att det var inte 750 det första. När det var 780 sen kom 730 och 725. och Sen kommer det en massa andra modeller efter det. det. Den här ska jag mot. Ja, det här med det här, är det här med det emotionella. Det, det tar emot väldigt mycket. Men den här datorn ska jag faktiskt ge bort. Den tar för mycket plats. Ja, det du har hört nu var alltså en lång version av ett reportage från Gårdagens Värld idag igen, avsnitt 14. Avsnittet självt finns på annien.wordpress.com och på archive.org. Vi har hört Pontus Pilgren, intervjuad av Ante och Åkadevår. Detta lilla reportage släpps under licensen Creative Commons, erkännande icke kommersiell